Mintha egy vadállatot rángattam volna a családi fészkünkbe, és próbáltam volna megszelídíteni. A házban hallható zajok forrása nem a gyerekek vagy az unokák zsivaja, hanem a sportközvetítés és erikböfögése volt. És persze az én csoszogásom, ahogy álmaim férfia számára, nehézkesen szolom le a sörös rekeszt a pincébe. Hogyan is történhetett ez meg? Lehetséges, hogy húsz évet lehúztam ezzel az emberrel.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 Csontos kezével hirtelen megragadta a csuklómat. Elektromos áramhoz hasonló érzés futott végig rajtam. Olyan intenzitással, amilyet még soha életemben nem éreztem, mintha a egy fajta tiltott hullám ragadott volna magával. Mit látott? Suttogta. Tudom, hogy látott valamit, ami mélyen felzaklatta. Tekintetében merőni olyan volt, mint eltűnni a szökő árban.